He to guards the image of the sanctuary I am so inclined the использовummy In The грam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 razlozi ili uzroci obskrbe. Mi smo prošli puta spomenuli, čini mi se, dva ili tri razloga od onih osam razloga koje smo rekli da su glavni razlozi koje ulema u glavnom spomenju onaj, kao glavne razloge obskrbe. Ja ovdje, prije nego što počnemo nastaviti naše predavanje, hoću da spomenjem čovjek koji ima obskrbu, znači, odnosno ljudi se dijele u, dvi, u, u dva, da kažemo, tabora, u dvije vrste ljudi koji, kada im Allah Subhan, subhanahu wa ta'ala da obskrbu, kako gledaju na tu obskrbu? I zato imate, znači, dva pogleda na obskrbu. <kuh> za jedno, za taj prvi pogled kažu karu nije. I za drugu, drugi pogled, sulejma Znači, prvi pogled je karunije, to jeste karun kako je gledao, znači, na opskrbu. I drugi pogled jeste suleiman a.s. kako je gledao na opskrbu. Kada mu Allah spodala dao opskrbu, kako je gledao. Karun, ali e, lana tule a.s., vi dobro znate <coughs> vezir od faraona, bio je bogat, toliko je bio bogat da je ključeve samo njegovih riznica trebalo da nose, znači, nekolicina ljudi. Međutim, kako je on gledao na tu opskrbu? kaže inema otito mu od znanja uđi kaže doj se samjao dobio kaže svojim znanjem međutim zaboravio je da sve ono što je kod čovjeka to je bifa llah smol da nakito je allah fadl allah je obskrba je allah dao u svakom momentu, znači može da je uzme onako kako je dao za razliku od sulejmana alejhi salam koji isto tako bio bogat I ono, njegovo bogatstvo se ne može uopšte e, mjeriti niti porediti sa Karunovim bogatstvom. Jedno od tih bogatstava jeste da je on mogao da razumije govor ptica, životinja. Poznata sura, Mrav, kako je, kada je se Mrav obratio s svojoj skupini, kada je ali se nam prolazio sa svojom vojskom, pa kaže, fe tebe se me dahika. Kaže, pa se on <gled> ona i kaže, tada je rekao, i ovo je subhala taj pogled na dunjaluk, Sulejmanije, znači, uh, Sulejmanov pogled na Dunjalog, kaže, min Fadli rabbi, li je am kaže, ovo je fadl, znači, blagodat gospodara moga. Kaže, da bi me iskušao, hoću biti zahvalan ili ću biti nezahvalan. I upravo mi večeras, kada pričamo o tim razlozima obskrbe, za sve što čovjek dobije od te obskrbe, ni kako ne može sebi prepisati. Nije to znači od nas, nego je sve to mi fadli rabbina. Znači to je blagodat našeg gospodara. I molimo Allaha subhanahu wa taala da nas učine od onih koji će zahvalni biti na tim blagodatima. I zato Allah kaže subhanahu wa taala na tim blagodatima voleu voleu voleu ta'du ni'matullahi la tuhsuha. A kad kada bi vi hteli da izbrojite blagodati gospodara svoga, kaže la tuhsuha, kaže ne bi mogli nikako nabrojati. Ne bi mogli izbrojati te blagodati. <kuh> Mulimo lada da budemo zahvalni <kuh> tim blagodatima i da budemo od onih koji su, koji vide te blagodati. Jer čovjek koji prizna blagodat, ta blagodat će ako Bog da, da potraje i da ustraje, da kažemo, kod čovjeka. Za razliku od onoga koji je nezahvalan prema blagodatima, bojati je se da će mu Allah, svojom, znači uzeti tu blagodatu. Mi smo prošli puta spomenuli e, tewekul koji je, da kažemo na prvom mjestu kao uzrok ili razlog obskrbe. I zato Allah kaže, u omen je tewekel ale Allahi fehuwa hasbu. A onaj koji se osloni na Allaha, subhanahu wa ta'ala, znači fehuwa hasbu, kaže, on me je dovoljen. smo prošli puta isto bogobojaznost, takvu, takvaluk kao drugi razlog bog razlog znači obskrbe. I spomenuli smo isto ajet gdje Allah subhanahu wa taala kaže: "Vaman yattaki Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu I ona iko se boji Allah subhanahu wa taala da će mu izlaziti svake situacije i opskrba da dakle, se ne nada. Jer ovaj, da kažemo razlog isod znači vezan za tu našu temu obskrbu. Treći razlog ulema spomnje To nismo prošli puta, mislim, došli smo samo ova dva razloga, znam spominjala. Treći razlog koji je toliko bitan i možda ćete prvi puta čuti hadis bilježi ga Tirmizija i Abu Dawud i drugi prenosiloci hadisa od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da kaže Allahu, poslanik sallalahu alaihi sallam kaže Allah subhanahu ta'ala u hadisu kuciju Jebne adem. te farragli i أملا قلبك و أملا يديك رزقا يبن آدم لا تباعد مني فأملا قلبك فاكرا و أملا يديك شغلا الله أكبر هذا الحديث حديث في قدسي الله سبحانه وتعالى أبراكا سينوما آدموما أبراكا سفين لديما قال او سينو آدموما قال Tafredd jebna Adem, Musaena Adem mutafredd um, li ibadati. Kaže oslobodi se i budi samo meni u ibadetu. Jer na kraju ajet koji je došao potvrdio, reko selam, potvrdio ovaj ajet su kursi, kuma khalaqtul jinna wal insa ila li ya'budun. Kaže nisam stvorio ni džine ni ljude osim da da mi čine ibadet. Samo zbog ibadeta. Allah subhanahu ovaj hadis su kursi potvrđuje da kažemo ovaj ajet kaže o sine Ademo um, Oslobodi se od svih stvari i budi meni samo ibadet. Kaže emla qalbeke ginan. Kaže napuniš tvoje srce e, bogatstvom. Wa emla yadayke rizqa, a kad tvoje ruke će napuniti rizkom, opskobom. Drugi dio hadisu Kucije, je kaže Allah Subhanahu taala, kaže ibn Adam la tuba'id minni. O sinu Ademo, nemoj da se udaljavaš od od mene. Od moje vjere od pokornosti meni, od ibadeta, od ibadeta meni, kaže: "Famla kalbeka fakran wa amla yadeka shugla." Kaže ako se udaljiš od mene, i udaljiš od vjere, udalji, udaljiš se od ibadeta, kaže: "Amla kalbeka fakran." Kaže tvoje srce će napuniti, kaže siromaštvom, a tvoje ruke će napuniti poslom. Misli se fizičkim poslom. Mi smo danas subhana svjedoci. Ljudi se slomiše radeći. Ali nema on riska uopšte, nema on obskrbe, nema veričeta u onom, u onom što zaradi. A, ne možemo biti plata, niti dvije plate onakve kakve zaradi. Slomi se radeći, samo spava i radi. Razlog, kaže jebne Adem te ferlagli i badeti. O sine Ademov, budi meni samo u pokornosti u ibadetu. Neko će reći, pa, prošli puta si rekao da moramo ustati za obskrbom. Kako sad da budemo samo u ibadetu, a prošli puta sveko da moramo tražiti opskrbu, moramo ujutro poraniti, najveće možda okasniti, tražiti opskrbu. E, ovo ne, uopšte se ne kosi, ne kosi, da kažemo, nije u se sa ovim ha hadisu kocijem. Zato što ako budemo razumjeli ibadet, znači tim e, razumijevanjem, skučenim ili uskim razumijevanjem, onda ćemo ovako, da kažemo, razmišljati i bit će, znači, kontradiktorno. Međutim, ibadet nije samo da čovjek planja posti, daje zekijat, uči Kur'an, zikri i je, kaže kelimetun džamija, li kulli ma yuhibbuhullahu a yardah min kaulin e'u amel zahiretene ubatina. Kaže, riječ koja sve obuhvata, kaže, sve što Allah voli i sa čim je zadovoljen, od naših riječi i naših dijela, tajnih i javnih. Čovjek ustane na, na posao, ujutro ide da, bio profesor, bio, da kažemo, električar, bio automehančar, ustane na posao. Znači, sve što je halal, znači, nije suprotno naše, našoj vjeri. I čovjek zanijeti, znači, to mu bude, to mu bude ibadet, s tim bude u ibadetu, to je njegov ibadet. Onaj posao, znači, koji je odšao da radi, fizički posao, ako je zanijeti i očistio nijet, zašto on ide raditi? da bi opskrbio svoju porodicu da ne bude da kažemo mohtaž da ne bude znači onaj, potreban da, da se ljudi brinu o njemu da znači ide svoj porodicu znači da obskrbi, onaj, da, na, da sa tom platom obezvijedi porodicu i i sa, kažem, sa stambeno i materijalno i odjećom obućom znači to mu je ibadet znači sve što čovjek radi a Allah zadovoljan sa tim nije, kontra, nije u, u, u, da kažemo nije kontradiktorno ili nije znači u suprotnosti sa šerijatom Ona, tu je ibadet. Kada? Kada čovjek zanijeti. Kada čovjek očisti nijet znači čovjek zna zašto ide radi. I onda se poklapa sa ovim hadisom kod siom, kaže jebne Adem te frragle ibadeti, kaže budi meni u ibadetu, o sine Ademo, budi meni u ibadetu, kaže ja ću tvoje srce napuniti kaže bogatstvom, a tvoje ruke ću napuniti rizgom. I vidjećete ljudi rade, možda malo fizički rade, ali imaju, ne mogu da potroše. Mi smo svjedoci isto dvije porodice koje su, da kažemo, isto isti broj članova porodice imaju. Isti broj članova. E, ista primanja imaju. Iste potrebe imaju. Međutim, čovjek jedna porodca pola mjeseca potroši čitavu platu, druga ne samo da potroši, nego uštedi pola plate. I škola je možda dijete na fakultetu. I možda odvaja sebi, možda pravi kuću. Onaj, zašto? Allah dao beričeta u jednom, a u drugom nije dao beričeta. Ljudi nisu vratili stvari Allah, nisu uvezali stvari, da kažemo, nisu čistili nijet. Zato šeh Ibn Fajmin Ra. kaže koliko nama, kaže, prođe dobrih dijela. Kaže, čovjek ode u supermarket i napuni na kolica, račun bude Allah samo zna koliki. A kaže, nismo obavezni da kupimo samo najosnovnije stvari za porodcu. To nas Allah duži, to je obaveza. Sve ostalo je, kaže, na fila, znači neobavezno. A kaže, kad imamo nagradu za to, kaže, kad zanijetimo. Znači, pazi, za ono vađe bi ima čovjek nagradu. Kad kupiš brašnu, šećer, ulje, one osnovne namjerice, imaš nagradu. A ono što kupujem njeci čips, čokoladu, kinder jaja, ovo, ono, da ga ne, na, na, ne nabrajam. Kaže, čovjek izgubi, izgubi nagradu kod Allaha, zašto nije nanijetio? Kaže, samo onako ide automatski ili formalno, znači, ubacuje u tu korpu. Stoga je, znači, bitno da čovjek ima, znači, nijet, I za ono što zanijeti, zato će imati nagradu. Zato kaže poslanik sallaliselem, znači ulema kažu da je ovo trećina vjeri, jedni kažu čak polovina vjere Hadiz je kaže Allahu, poslanik sallalahu selem, innama li amalu bin ijad, o innama li kulli mri'in manelu. Kaže, doista se djela cijene prema namjerama. I kaže, svaki će čovjek imati nagradu onako kako je zanijetio. Ako si ti zanijetio da, sa onim, da kažemo, čipsom, obraduješ svoje dijete, za to A ako si ga formalo ili marginalno ga uzeo pa dijete došlo kući vidlo u urećici ima onaj chips nemaš ti nagradu za to nisi zanijetio znači marginalni se razmišljao o to zato je naša vjera subhanallahu vezana znači vezana za ovaj hadis innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa znači doista se cijela, djela dela cijene prema namjerama i hoće poslanik sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi sallam da kaže ummetu znači nemojite raditi stvari mahinalno. znači morate znači se uključiti Vaša srca moraju biti znači budna, moraju biti znači vezana za ono što radite. Ja često puta volim napomenuti da malo ćemo izaći ona, iz iz teme. E, ove dječake, moj dječaci, u manji ujutro na sabah ustanu, znači djete, ono abdesti se malo se probudi, ali oni je spava. Često puta volim ga pitati kad klanja onaj sunnet. Gledamo da u kući klanjamo sunnet, onaj, zato što je sunnet u kući vrijednije nego nego u džamii. Ko što je isto Što je še, e, Albani, Allah i Arhamu, rekao, znači, sunet u kući je znači, vrijedniji, koliko je farz vrijedniji u džami. Znači, 27 puta je sunet u kući vrijedniji nego u džami, a farz je 27 puta vrijedniji u džami nego u kući. I praktikujem, znači, uglavnom da u kući klanjamo sunnet. I ovi dječaci, kad ustanu, često puta ga pitam, što si klanio sunnet I on počne razmišljati. on onda počne razmišljati, znači, da, da bude svjestan. Poslanik sa znači, ne kaže da je sabatski sunet vrijedniji od dunjalka i sve što Znači, sabaski sunnet je vrijedniji od Unjaluka i sve što je nad Unjalukom. I čovjek kada klanja taj sunnet, treba da ima u, u posvijesti znači, taj hadis. Koliko je vrijedan kod Allaha taj sunnet. Da ga nikad ne ostavi. Zadoga poslanik sa Lajosanem nikad nije izostavio. Niti na putu ga nije ostavio. Međutim, šta mislite za farz? Kada je sunet toliko vrijedan? Farz je vrijedniji kod Allaha daleko više nego znači sunnet. I ovdje je bitna stvar da čovjek ne bude, znači, da vjera ne dođe kao adet, nego da bude stvarno i badet. Da čovjek zna, ili čovjek kad ide u džamiju, mora da zna, znači šta znači ta džamija. Pogotovo sabah namaz. Pogotovo jacija namaz. Znači naj, dva namaza koja su najteža munaficima. I tu se ima, da kažemo, vjernika raspoznaje, znači i može da sam mjeri svoj iman. Ti ne trebaš pitati ljude kakav ti je iman. Pitaj sebe kakav ti je iman. Kako ustaješ na sabah i kako ideš na, na, u džamiju? Kako ideš u džaman? Ako ideš rahat i znaš nagradu, znaš da tvoj iman, znači doban. I to će te utješiti, ne moraš nikog pitat. Ako ti, Boga, šaraš sa namazom ili sa džamijom, ili sa, pogotovo kada je u pitanju sabah namaz i ja se namaz, a džamija ti blizu, ne treba ti nikog govoriti da u tebe iman opovo i da je slab ti iman, znači sam sebi ćeš onaj odgovoriti. Znači tvoj namaz je mjerilo tvoga imana. Ovaj hadis u kuci, subhanallah, kaže... Allah smo ono tali, znači, jebne Adem, teferragli ibadeti, emla kalbeke ginenu, emla jedejke rizka. Kaže, o, sine Ademov, budi meni u ibadetu. Kaže, tvoje ću ruke napuniti, znači, obskrbom, a tvoje srce ću napuniti, onaj, je <clears throat> Napunit ću gina, to jeste, onaj, bogatstvo. U srtu ćeš biti bogat, a imat ćeš i rukama, da kažemo, dunjaluk, i sve što je vezano, da kažemo, za što obuhvata, znači, rizk ili obskrbu. Usuprotno, Ako se udaljiš od Allaha, ako ostaviš vjeru, ostaviš namaz. Il ga na brzinu klanjaš i ga nikako ne klanjaš. Sigurno znaj svaki čovjek i dobro zna kaže emla kalbeka fakren wa emla yadeyka shugla. Napuni što kaže tvoje srce siromaštvom, a tvoje ruke će napuniti kaže dunjalukom, šugolom. Znači teškim radom. Trčaće trčaće za dunjalukom alga nikad nećestići. I kad ga nećeš imati dovoljno, bićeš uvijek u... U očima ćeš ima da kažemo, taj pakar, odnosno siromaštvo. U srcu, ćeš, u srcu ćeš imati siromaštvo. Nikad ga nećeš moći zakupiti taj dunjaluk, onaj. I zato je bitna stvar da čovjek razumije ovaj ovaj hadis. Drugi hadis vezan, da kažemo, za ovaj, za ovaj razlog, uh, to jeste ibadet. Kaže, kad čovjek, kaže poslanik, ali sada isto imam termizi bilježi ovaj hadis od od Abdullah ibn Abasa, kaže men nezalat bihi fakah fa enzalaha ilan nasi lentu sede fakatuh. Va men nezalat bihi fakah fa enzalaha ila Allahi tabaraku wa ta'ala, juši kullahu lahubi rizkin ađilih je u ađilih. Kaže Allahu poslalnik vas salam, kaže kada nekom se po, uh, kada Allah smutala nekom da, ili pošalje mu neku potrebu, Kada znači, dođe čovjek u neku potrebu i tu svoju potrebu kaže bude vratio ljudima, bude od ljudi tražio tu svoju potrebu. Kaže len tu sadda fakatu. Kaže Allah mu tela, znači len kaže nikad mu Allah neće udovoljiti njegovu potrebu. Znači čovjek ima potrebu, bilo koju potrebu, dunjalučku, ahiretsku potrebu. Ne može dobiti dijete. Nema djeteca. Čovjek hojene nema djeteca deset godina nema. Ode sve doktor ona i da kažemo obišao a nije se vratio na Allaha subhanahu wa taala. Znači, ljudi često puta znači obiđu sve pa na kraju znači kad vide ono sva sva vrata, zato moraju da se vrate Allahu nevjernika lavi mora da suprotno da radi. Kaže: "Uman nazalet bihi fakah, fa ka fa anzalaha ila Allah tabaarak ta Kaže kada se nekom pojavi neka potreba, kaže pa tu svoju potrebu kaže vrati Allahu subhanahu wa taala. Kaže: "Yushiku Allahu lahu birizqin ajilihi aw ajili. Kaže Allah njemu kaže uđovoliti toj kaže potrebi, kaže prije ili kasnije. Ađilih, ađilih, u, u arapskom mjeziku znači u što prijem da kažemo roku. Kada? Kaže, fe enzelaha ila Allahi tebarek wa ta'ala. Kaže, pa tu svoju potrebu vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, onda mora, može očekivati da će mu Allahu subhanahu ta'ala, znači, udovoljiti toj njegove potrebi. Za razliku od ljudi, dosta ljudi, sve da kažemo uradi onaj, prije nego što se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da ovdje je poruka nama, vjernicima, da bilo koja potreba, znači i da naš, da kažemo, život mora biti, znači, u, da kažemo, uklopljen, ili da mora biti, znači, prožet, da to bude u, u, u tome ispravnom nijetu, ispravnom namjeri, znači da što god da čovjek radi, da pokuša da popravi nijet, da to bude vidi vidibadeta. I da čovjek svaki moment, znači, može da bude uibadetu. Vi dobro znate da čovjek kad spava nema nagradu. Spavanje nije od ibadeta. Međutim, kad je ibadet? Kad se smoliš da bi ibadet? Čezak i lahaj. Čovjek spava između podne i kindije. Zove se kailula. Znači snijetom da bi naveče večer ustao da će da klanja noćni namaz. Njegov, to njegovo spavanje je ibadet. Spavanje ibadet. Svaka sekunda sumhala piše ti tamo melek da se ibadetu, da Allaho obožavaš. A spavaš. I zato je bitna stvar innamal amalu bin nijad. Значи zato svas so habe Pitali, subhana Allah kaže onaj uh, ima muslim bilejo al hadis od uh, Abu Dhara radi Allahu taala anhum kaže ذهب اهل اهل الدثور بالاجور kaže o poslanice kaže naši bogataši su kaže otišli kaže ispred nas sa tim kaže sa nagradama kaže yu salluna kama nusalli uh, yasumuna kama nusalli wetasaddakuna wala natasaddak Kaže, klanjaju ko što i mi klanjamo. Kaže, postoje ko što i mi postojimo, a kaže, imetak dijeli, a, a mi nemamo da dijelimo imetak. Pa onda kaže poslanik, salam, kaže, i mi imate onaj, da dijelite sadaku. Kaže, svaki tekbir, svaki tehlil, svaki tesbih, je, kaže, sadaka. Kaže, el amru bil marufi sadaka, unahyon il munkir sadaka. Da čovjek kaže, subhanallah, je sadaka. Da kaže, Allahu ekber sadaka. Da kaže, la ilaha ila sadaka. Da pozivaš na dobro sadaka, da odvraćaš od zla, to je sadaka. <clears throat> Međutim, <clears throat> nisu se zadovoljili, zato što i njihovi bogataši to isto rade. A oni, znači, opet su, znači, u prednosti. Čak kaže, subhanallah, u ovom hadisu se spominje, Čovjek koji dođe, znači koji spava sa svojom ženom, znači šerijatski, znači vjenčanom ženom, kaže ima nagradu, poslanik sa sam spomenuo. Jedan ashab se za, ona, za, začudio, kaže poslaniće, za će čovjek imati nagradu ako spava sa ženom? Hoće da kaže poslanik sa da i to i badet. I nije se, se moglo da kažem pomiriti. I onda ga poslanik sa sam pita suprotno pitanje. Kaže, bili bio čovjek kažnjen ako bi otišao tamo da činisi nalog? nači sa... Onaj, ženom koja nije šerijetski, znači njegova, nije... Kaže, bil bio, bio kažen zato Kaže, bi bio kažen, normalno bio kažen. Kaže posljednika, kaže, e zbog to, kaže, nakon će biti, kaže, čovjek i nagrađen ako bude imao isprava nijet. Ja. Ovdje je, subhanallah, bitna stvar u hadisu došla ako bude imao isprava nije. Ako bude zanijetio, znači, dok spava sa svojom ženom, ona, on je u ibadetu. Subhanallah, ovo je blagodat islama koju Allah smutala, znači, nama dao mus Znači čak subhanallahu čovjek s babama sa ženama ima ima nagradu kada kad je zanijetio znači ne ide neće da ide u haram jer ima Allah mu da ona dao, da odkažemo i da mu, dao mu halal onaj način međutim vraća se sve na nijet onaj čovjek To je znači treća, treći razlog opskrbe koji čovjek mora dobro znači da sjedne da razmisli o ovom razlogu i on da kažemo svakodnevica naša treći sim ustani progleda oči znači može da uklopi da kažem ovaj razlog i da mu bude razlog znači da bude mu razlog njegove opskrbe samo je bitno sva znači da čovjek sa sobom i sa svojim gospodarenjem non stop bude znači u, u vezi u kontaktu znači da čisti svoje nijet da uopšte da sebi postavlja pitanje zašto ja to radim ja sam bio počeo za uh, uopšteno za za dječake kad sam spomenuo znači taj namaz zašto klanjaš I imate jedno toliko banalno pitanje Djeci se često puta postavlja, Zašto nosi nosi pantalone ili hlače? Ili da kažemo onu jaknu? Logično je da se čovjek reći nosim jaknu zato što mi je zima, znači da se, da se zaštitim od zime. Hlače nosi isto tako od zime ili da pokrije stidno mjesto. Međutim, čovjek mahinalno od stvari radi, međutim, treba svrmena na vrijeme, znači čovjek sebe da revidira. Zašto to radi? Zašto je čovjek pustio bradu? Isto pitanje jedno. Zašto je pustio bradu? Znači, mora non stop da razmišlja, naš poslanik za slanem nikad nije prio bradu. Znači, i naredio mu Allah subhanom ta da, da, da pušta bradu, a da je brkove. Banalan primjer. Ona, I čovjek subhanom za bradu može imati nagradu. Kada? Kada to radi zato što je poslanik za slanem radio, i, odnosno zašto? Zato što je poslanik za slanem naredio. Kada je došao iz zaslanik Perzije, došao poslanik, a oni su imali, znači, velike brkove. Kad ga je poslanik, znači, vidio, znači, sa ti brkovima, aj bio obrijan, kaže, kad ga je vidio izdaleka, kaže, okrijeno je glav. Krijeno je glav, nije tijelo da ga gleda. Kad mu se približio, kaže, men, emareke bihadev. Kaže, ko ti je naredio da obriješ brada, da puštaš tolike brkove? Kaže, emareni rabbi. Kaže, ovaj perzijski zaslanik, kaže, naredio mi moj gospodar. Odnosno, naredio mu njegov gospodar, taj vladar, njegov perzijski. I onda kaže poslanik sallallahu alejhi "Fa amma rabbi amaranī an 'afwa lihū wa khuffifū şibār." A kaže što se tiče mo gospodara, kaže naredio mi je da kaže, puštam bradu a da kaže, kresujem, da krešim i da potkresujem kaže brkove. I kad čovjek zna ovaj da kažemo hadis i da zna ovo ovaj stanje da moj gospodar naredio. "Fa ma'atakumur fa khuðūh." Kaže što vam je, gospodar znači poslanik sallallahu znači ona naredio kaže fa khuðūh. Kaže to uzmite. Ona, I čovjek uzme to zato što je posljednik slan naredio ili što je gospoda naredio, što je posljednik sam to radio. Ima nagradu. Znači svaki moment ima nagradu. Žena koja se pokrila, Subhanallah kažu, žena koja je pokrivena pa izađe na ulicu, je isto ako čovjek kada je u namazu. Allah, znači svaki moment nijen koji je ona, da kažemo na ulici, u pokornosti Allah, Subhanallah, ta. ti kad se u namazu, ti si u pokornosti Allah, znači u ibadetu, žena koja je pokrivena, Znači, odazvala se naredbe Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, svaki njen moment je, kaže subhanahu, u pokornostu i kao što se ti kaže u namazu. Ja to je Allah naredio namaz, naredio ženi da se pokrije. Onaj, to su bitne stvari, međutim, kada će čovjek uzeti potporu nagradu ili punu nagradu, kada je svjestan ovih stvari. Da to ne bude, znači, adet, znači običaj, da to bude i Znači, da naše znači, dijela pretvorimo u ibadet i da smo mi svjesni zašto te, zašto te stvari radimo. I vjerujte, onda Allah daje beričeta i u našim dijelima, i u našim imecima, i u našim ženama, i u našoj djeci, i u našim komšijama. Kad smo mi svjesni znači, zašto te stvari radimo, ta ibadet, da to bude stvarno ibadet znači, koji je povezan sa gospodarom, da smo uvijek u, znači, svjesni znači, tog našeg ibadeta i onda Allah daje beričeta u svemu. Allah molim da je lakša da čovjek razumije ove stvari. Četvrta stvar, ili četvrti razlog obskrbe, kažu ulema, dova. Dova je, da kažemo isto jedan od glav, glavnih ili ključnih, da kažemo, razloga obskrbe. Zbog čega? Kako se povezuje dova sa obskrbom? Zato što Allah kaže subhanahu wa oni es težib lekum. Kaže, vi dovite, znači tražite od mene, kaže steđi blekom. Što god budeš tražio, od Dunjaluka, od Ahireta, kaže Allah smutala, znači od Oni, steđi blekom, kaže vi me, tražite od mene, činite dovu, kaže steđi blekom. <kuh> ja ću ovdje morati spomenuti onaj, ovu, jedan primjer ove dove u Musavom narodu, ne znam, mislim, ispominje ovdje kod vas, u Musavom narodu, kada je Musa rejselam jedne prilike se pojavio ispred jedne žene koja nije mogla da rodi, Bila je Pa je ona htjela, znači, znajući da se dova poslanika ne odbija, kod Allaha s.w.t., kada je vidjela Musa al-i s.w.t., odmah je htjela da iskoristi, znači, tu priliku. Pružila je se prilika, kaže, o Musa, <kake> kaže, moli Allah, kaže, da mi me, me obskrbi, da mi da, kaže, dijete, da mogu da zatrudniku i ostale žene. Pa Musa al-i s.w.t. digao ruke Allaha s.w.t., Ači ona je iskoristila, nije htio da je odbije Musa, ali se Digo ruke, Allah smutila, znači gospodar, znači obskrbi, znači koji, koji ostale žene što se obskrbiu porodom, potomstvom. Pa moj Allah smutila, objavljuje, kaže, o Musa, kaže, inni halektuha akima. Kaže, o Musa, kaže, ja sam tu ženu stvorio, akima, znači nerotki njom. Znači, Allah stvara, znači, ljude isto neplodne i žene isto neplodne imaju. I Allah daje kome hoće, znači, ona da bude da ima porod. I oni automatski, znači, kaže toj ženi, kaže Allah smutala i tebe stvorio, znači, nerotkinju. I tu su se razišli. Nakon su subhala vremena koliko žena može da zatrudni da rodi, nije se vidio Musa, nije vidio poslije nikako tu ženo, dok nije, znači, poslije perioda koliko je mogla žena da zatrudni da rodi. Pa je nakon tog perioda ponovo vidi tu ženo, a u naručju ima dijete. Njeno dijete. I Musa, znajući što mu je gospodar objavio za tu ženu, Kad je vidio tu ženu sa svojim djetetom vlastitim, kaže, ja rabbi, ena leha veled, ena leha veled, ena leha veled, znači toliko se začudio, pitala gospodara svoga, gospoda, rodak i njoj dijete? Zar mi nisi obavijestio da ona ne rodkinja? Pa kaže mu gospodar, subhanallah, objavljujem mu, kaže, inneha da'atni, thumme da'atni, thumme da'atni, hatta istahijetu minha. Allahu ekber. Kaže, ona me je toliko, kaže, dovila, toliko me molla, toliko je, kaže, navala u dovi. Turek učila do kaže hatta istahjaytu minha. Per što dok se ja nisam postidio. Allah je oh. gos, Allahu Gospodar se postidio robini znači i promijenio nje njeno stanje znači od, bila je neplodna znači posle pa da da ima potomstvo da ima znači da može da rodi. I isto je došao u hadisu kaže inallaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa jedahu ay sifra, au kako je rekao sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, poslanik sa sveme, kaže, inna lahe hajijun, kerimun. kaže, gospodar vaše kaže, onaj koji se stidi, kerimun, onaj koji, koji je, onaj, kerim, kako se prevodi kerimun? Flemenit, Kaže, je stahji, kaže, stidi se, kaže, svoga roba koji je digao ruke, da te ruke vrati, kaže, prazne. I zato je dova da kažemo, na jedna od najvećih, da kažemo, razloga obskrbe. Čovjek digne ruke, Allah subhanallah, i kaže, subhanallah, jedini je gospodar koji se ljuti ako ga ne moliš. Svi ostali se ljute. Dođeš kod čovjeka, tražiš jedan put, dva put, tri put, puta, kaže, puno pitaš. Znači, što toliko tražiš? Allahu ekbar, gospodar svjetova, kaže, ljudi se ako ne tražiš od njega. Allahu ekbar. Allah se ljuti ako od njega ne tražiš. A njegove riznice, su, subhanallah, kaže u jednom hadisu, kaže, kada bi svi ljudi i sva stvorenja Tražili sve što im treba. I Allah im dao sve što su oni, kaže, tražili. Kaže, od njegovih riznica, od njegovih, znači, riznica, kaže, ne bi umanjilo. Došlo hadis hadisku subhanla, kaže, ne bi umanjilo, kaže, nikoliko, kaže, igla izvuče, kaže, vode iz mora. Allah ha, kolike su riznice gospodara naših. A ljudi se gospodara, koga ne molimo, jako ne tražimo. I zato kaže Allah, od umni estejib lekom. A znači, vi me molite, a ja ću vam se, kaže, odazvati. Ee pitanje dove to je posebno pitanje. Ono treba posebno predavanje. Pošto večeras nije znači tema dove, ono znači iskuje znači, posebno predavanje čovjek znači razradi znači vremena znači kada Allah uslišava znači, dove. Uh mjesta djela smana znači, uslišava dove. Šta onaj čovjek dobija znači kada moli ako mu ne uslišava dove na dunjalu, to se sve znači stvari vezane za dove, to je to ćemo u drugom priliku inshallah na onaj, onaj obraćati. Ja ću pomenuti <coughs> uh, još jedno jedan razlog obskrbe večera, sad njim ćemo završiti, istikfar, uh, <coughs> da čovjek čini istikfar Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači istikfar tražen, znači oprosta od Allaha, je znači, isto razlogom obskrbe na Dunjaluku i svakako na Ahiretu. كل تستغف كل تستفر ربكم إن كان غفارة يرسسمماء عليهكم درة يمدكم بموال ووبين ويجكمجنناات ووج لكمهارة. ما لكم لا ترجون الله وقارة. كجشتظ كجب نفريت جسب صمة. ما لكم لا ترجون الله وقاشت في كجفر سو جسب و ك كل ستفر ربكم. I recim, kaže, istagfiru rabbekom, kaže, činite istikvar svome gospodaru, inneh ukjane gafara, kaže, doista je on onaj koji kaže prašta. Jursili sema aleikum idrara, onaj koji čini istikvar, šta onda dobija? Kaže, jursili sema aleikum idrara, kaže, Allah će vam, kaže, iz, on, iz nebesa, znači, spustiti, kaže, opskrbu. Jursili sema aleikum idrara, ujumdidkom bi emualin, kaže, da će vam, kaže, emuali, Da će vam kaže Dunjaluk. Nači, i je tako vam dati sa istikvarom ćete dobiti kaže, i Wa yumditkum wa bi amwalin wa banine, ka je da će vam kaže porod. Da će vam kaže djecu. Da znate da je istikvar jedan od razloga kada Allah smota znači neko hoće da da porod, da mu da djecu. Wa yumditkum bi amwali wa banine wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, ka je da će vam kaže onaj <coughs> misli se na baške kroskujeći znači ona rijeke teći ina dunjalku na feret. Ovde nas se tiče ovaj ajet o kultu astagfir rabbakum innehu kana gaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amalin. Kaže on će vam povećati, i kaže on će vam poslati ili povećaće će vam povećać će, će vam ona emol opskrbu. I metak. Znači i istigfar je razlog obskrbi, razlog i imetka. Razlog poroda. Tako da čovjek je činī istigfar, hać znači, je mora imati znači u vidu da ćemo alat samo da znači povećati imetak, znači to razlogom znači povećavanje imetka. Međutim ovdje se postavlja pitanje koji je istigfar. Imate dvije vrste istigfara. Jezikom kad čovjek čini istigfar kaže Gospode oprosti mi, Gospode oprosti mi, to je dikra. To ulazi znači u vrstu dikra, znači spominjanja Allaha. I druga vrsta istigfara jeste kad čovjek traži oprost za grijeh koji je učinio prema gospodaru. Imate, ja volim na vez primjer ako čovjek prolazi pored čovjeka ona i njega da kažemo zakačio njega udario hoće al mu reći izvini Neće reći, Ne će reći izvini znači, ona bilo bi nekako nelogično jer bi čovjek šta ti ona i da mu kažeš međutim ako čovjeka udariš zakačiš ga znači, od od kulture znači i, i obavezno si da kažeš izvini Onaj, tako da istikvar, ako čovjek čini istikvar samo jezikom, a nije svjestan zašto on traži oprost, to mu ulazi, znači, u njegov dhikr, spominjanja Allaha i to je hajr. Znači, velika stvar. Za razliku od istikvara, čovjek kaže, kaže, kaže, svaki sin Adamov je šta, grešnik. A kaže, najbolji grešnici su oni, kaže, koji se kaju, koji čine istikvar, te ubu čine Allah s.a.v. Znači čovjek, ovaj istikvar koji se traži, da će, da će ti dala dati, znači opskrbu traži se istikvar za grijeh koji si ti danas počinio. Hasibu enfusakum kablema tu hasebu. O zinuha kablema zem. kaže zem. radi umera djelavanu, kaže, Hasibu enfusakum, činite hisab, odnosno činite onaj, obračun. Sebi prije nego što dođete na sudnji dan pa vam bude obračunavan. Pa će vam Allah Šta znači činite obračun? Ra, nema čovjeka koji ne griješi. Da mi nismo griješnici, Allah bi nas zamijenio sa, mele, sa, sa ljudima koji će griješiti, pa sa Allahu kajati. Znači, nema meleka na dunjaluku. Ljudi nisu meleki. Znači, nema čovjeka koji ne griješi. Neko više, neko manje. Znači, izbog onih griješaka koje čovjek učini u toku dana, kaže gospodaro, prosti mi. Znaš ti sebe? Kulju insanin, kulju nefsin, kulju... Kulo insan na sebe bsir, kak idejta, koče poset. Kulo insan na sebe bsir, bsir ولو alka ma'dira. Kazi svaki čovjek znači uh, zna svoje stanje. Nači on traži opravdanje sebi. Volo alka ma'dira, koji čovjek, čovjek zna svoje stanje, makar kaže i donio kaže opravdanje. Neka čovjek sebe pravda. Ja sam zbog tog i zbog onog uradio, znači ima zna sebe zašto uradio. Može prevariti da kaže može ljude, ali ne može gospodara ne prevariti. Zna čovjek svoje stanje. Makar i donio, da kažemo, opravdanje ljudima. A onaj, ovdje se Subhanlan odma povezuje, da kažemo, priča sa Keabom i Malikom, koji je, kada je trebali da idu na tebog pa je izostao. I ona trojica, znači Hilal ali onaj, i ovaj treći, ne mogu da sjetimo, na Helenise. Kada je došao posljednika 7 i kaže posljednika, tad sam bio najzdraviji, Imo sam i metka. Kaže, mogao sam ti doći sa opravdanja, ali kaže, zna gospodar da nimam, kaže, opravdanja. Što nisam, što sam izostao, kaže, iz borbe na lahom putu. Kaže, fe emma hadafaka sadak. Svi oni što su došli mu nafici, one, koji nisu išli u borbu, došli su sa razlogom. Poslaniča sam kaže, idi, molit ću vladati oprosti. Samo je Hilal i Keab i Malik i ovaj, ovaj treći, oni su rekli, poslaniče, mi smo imali, nismo imali opravdanje. Kaže, onaj, i, kad je došao K'abim Malik, kaže, Femma hada, fakat sadak. Kaže, poslaniš, sa, sa, sa, sa, a što se tiče, kaže, K'abim kaže, ma Malika, kaže, fakat sadak. Hoće da kaže, svi oni ostali su, kaže, lagali, nisu bili iskreni, nisu bili iskreni. Kaže, K'abim ma Malik, subhanallah, ta njegova iskrenost ga je, da kažemite, kako, onaj, koštala u pozitivnom smislu i kaže, nikad više, onaj, neće biti osim, kaže, iskreni. Kaži Kabinu Malik, jes čekao, znači, otprilike isto liko koliko se muslimani patili da odu na tebuk i da se vrate, toliko Allah čekao da mu oprosti, napatio ga. Zašto? Zato što se muslimani napatili. Pa je bila pravda Allaho da se oni napati, znači, da im Allah odmane oprosti, nego, znači, da se napate i oni. Pa im to bilo teže, daleko nego da se otišli, znači, sa poslanikom Sadem, znači, u borbu. Da, da kažemo, taj događaj znate, onaj, većina se i svi smo činim se čitali taj događaj. Ne bilo loše da ga čovjek onaj vrati, da ga ponovo pročita, to su prelijepi, da kažemo, onaj događaj. I o, iz tih događaja čovjek uči, muslimani uči da kažemo lekcije. Jedna najveća lekcija jeste, subhanla, da je Allah mu oprostio, znači Allah mu oprostio zbog onaj njegove iskrenosti. Još jedna lekcija ovdje, subhanla, čovjek se pokaje, nemojte očekivati da će vam Allah možda odmah oprostiti znači, Dobijete, da kažemo, on, Allah smutila pošaljati iskušenje, da bi te očistio. neka čovjek učini grijeh, znači nije dovoljno da se samo pokaja Allah smutila, znači imaju posljedice. Vi dobro znate, čovjek nekad on, padne pa slomije ruku. Razumite, on to stavi u gips, ali ima posljedice, znači ima bol, dok ne zaraste to. Svejedno možda, ili ti možda čovjek slomio ruku, ti ćeš mu oprostiti, ali posljedice ostaju, bol ostaje. A onaj ruka boli. Tako isto je grijesi. Čovjek nekad učini grijeh, pokaje sa Allahom, međutim posljedice ostavim. Znači Allah hoće da te očisti od tog grijeha. Ne znači, nemoj očekivati da će ti automatski, znači, bit primljen te oba i gotovo, znači, godan nisi ništa uradio. Jest došlo u hadisu. Kaže, onaj koji se pokaje za učinjeni grijeh kao onaj koji nema grijeha. Allah smutana, znači, biti što je Međutim, nekad posljedice budu na nadvinjalku, znači koje čovjek treba da jednostavno da se tijelo iščisti, da kažemo i da se duša pripremi, da poslije ne griješi, da ne griješi, znači ponovno, da se ne vraća na taj grijeh. I stikvar, onaj koji se traži jeste da čovjek, znači, bude svjestan svoga grijeha kojeg je danas u toku dana ili prije učinio i za taj grijeh da tražiš od Allaha oprosti. Taj će i stikvar biti razlog da će ti Allah povećati, znači, obskru. <tus> to je uh, peti, jel? Četvr, četvr, četvr, četvr, peti, peti. Peti, peti. Znači Jelci šesti razlog, šesti razlog obskrbe je, mišala idući put. Muzika <tus>